שאלה מסיבה, מנסה לגשת אליה, אבל היא בשלה. מסביבה ים חברות, אני בא לזרוק מילה או תיאנה יבשות. פתאום כל עת שהיא זרקה מבט, מסדרת את השיער, אני מלא בקלאסה. תתכונני למלך הרחבה, אני ואת נהיה ביחד ונסגור את הבאסטה. וואי וואי וואי וואי. משהוא הקדים אותי ו... וואי, וואי, וואי, וואי. היא כבר לא תהיה שלי ו... די, די, די, די. אין מצב שככה נעלמה לה, רותם מה לומר לה. כפרה שלי כפרה, את הגוף של הגיטרה, קול הניגונים שלך עמוק בתוך הלב. כפרה שלי כפרה, אוהב איך שאת שר, איך הזיופים שלך עושים להיטהר. איך הזיופים שלך עושים להיטהר. שלום לכם, צהריים טובים, יום ראשון היום, שתיים ושמונה דקות, משהו כזה. אתם ברדיו קסם 106 FM, וזה... עכשיו אנחנו בצחוק בשתיים. כלומר, אמירה ואני, ודותן הטכנאי, זה מתחרט. יצא לך שיר. יצא לי חרוץ, איזה יופי. כן, רק צריך להכין את זה. כן, אולי נציע לרותם כהן וקווין לעשות מזה משהו. זה השיר החדש שאנחנו שומעים, קדש קדש. זה נקרא כפרה, היו לנו עוד קצת כפרה בהמשך. אבל בינתיים, כפרה החדש. אהה, כפרה שלי, כפרה. בואי, בקיר יושב לי בה איזה באסה התנפץ לי החלום. רגע, מה אני רואה פתאום? היא רוקדת לבד, אני חוזר לישון. ידעתי שהיא בעניין שלי, היא רק שיחקה אותה שלא רצתה אותי. מתקדם מהר לכיוונה, תתכונני, כי הנה אני בא. קפרה! קפרה! קפרה שלי קפרה, את הגוף של הגיטרה. כל המיגונים שלך עמוך בתוך הלב. קפרה שלי קפרה, אוהב איך שאת שרה. איך הזיופים שלך עושים להתאייר. איך זה עושה לי להתאהב, איך זה עושה לי להתאהב, איך זה עושה לי להתאהב. וואי וואי וואי וואי. די, רותם חפרת. וואי וואי וואי. בהחלט וואי וואי אז כמו שהבטחנו, הנה, עוד כפרה הפעם. כמה כפרות יש לנו? נריח התפתח. בינתיים, הנה, עוד כפרה קצת יותר ישנה. סטפן דה גר. וזו הכפרה שלו. Stop, stop, stop. Let's get it! <muchas> <muchas> יש חתונה וחסר לי כלה, יא, יא, יא. דה מה, דה מה, דה מה, שתוקה, תוקה, תוקה זה. כפרה פעם שנייה, יש עוד, יש פעם עוד. פעם שלישית גלידה? לא, פעם שלישית כפרה. פעם שלישית, זה כבר מרחיב את הכפרה, והנה שרית חדד, והיא אומרת לכם רק דבר אחד, תלך קפרה עליי. Come on. שרית חדד. מה יש עוד? מה חשבת? הגיוני שיהיה פעם רביעית, כי את השיר הזה כתב לשרית קובי עוז. שגם לא היה איזשהו שיר עם כפרה, אם אני זוכרת נכון, לא? איזה שיר? לא סתם איזה שיר, הרבי ג'ו כפרה. עוד איזה שיר. של טיפקס. חי צדיק פלח בחסק מכונית ושני בתים השכינה אצלו זה עסק זור ארוך כל העדה מבקשים ברכה עודיים גם בריאות גם עבודה אין יותר כפרות בתוכנית הזאת, היו לנו מספיק, לא? היה נחמד מאוד. כן. עכשיו... אחלה פתיחה. גם אני חושב ככה. עכשיו אנחנו נגיד מזל טוב ויום הולדת שמח. למי? לאה לופטין. אהה, היא... באמת מזל טוב. היא בת 69 היום. מזל טוב עוד פעם. איך הזמן רץ. רץ מהר. אז לאה הייתה כמובן בשוקולד מנטה מאסטיק, לפני זה היא הייתה בלהקת הנחל, ואחד הלעיתים הגדולים ביותר שלה היה עם עופר לוי. בהחלט, כן? אנחנו שומעים פתוח. אותו כל שבת. נכון, אבל זה לא השיר היחיד שלאה ועופר הקליטו, היו עוד כמה. למשל, השיר הזה שכולנו מכירים, לא מהביצוע מה הזה אולי. תכף נראה. <תכף> historia Che la kajραma Ve dilu maשש A foket laצtaשme Aחς sca Iשbenziiku e pit zeμακα la ja tika. יאמינו לי כולם, למדתי מה זה סתם בעיני האלה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 את חיי. טוב, בלי להעליב, יש סיבה למה הביצוע הזה לא מושמע? לא, לא יפה, לא יפה. אמרתי בלי לא להעליב, לא מה לעשות? מה... כי בהשוואה למקור אין מה להשוות, אני נורא מצטערת, למרות שהוא... טוב, פעם הבאה הבא. כוברת. אז... למה פעם הבאה? הנה כברת בשיר ואותו, אותה רוח מזרחית. It didn't inspire to steal from aziel How many rouxers and equipment does fit I was buying them. For all deals, a lot of extra quality people are justneying To cover the chart Thank <laughs> <laughs> you. אין על כוורת. זה אני מסכים איתך, אין, אין על כוורת. ועכשיו אנחנו נעבור למה שנקרא מענייני דיומה. האם פתחו את אה, מועדוני הכושר? לא פתחו את... לא שזה מעניין אותנו, כי אנחנו לא... אנחנו, אנחנו מועד... לא בדיוק, אבל, אה, יש... אבל לדעתי זה פתוח. יש הרבה מאוד אנשים שזה כן מעניין אותם. אלה שעושים כושר. אלה שעושים כושר. אז אה, בואו... נשמע עכשיו את אחד הסטנדאפיסטים שאנחנו אוהבים במיוחד, גיורא זינגר. אה, באמת מוכשר ומצחיק. והוא מספר מה... אז מה באמת קורה שם בג'ימס, במועדוני הכושר? הנה, גיורא זינגר. תל אביבים, אגב, יש פה תל אביבים? וואוווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו שבעת אלפים שקל, לא כולל שכירות. <ENNIS> רק על הזכות לקבל דוחות חניה בזמן שאני מחפש חניה. חברים שלי תמיד אומרים לי, למה לא תעבור לגור בשכונת התקווה? למה כן? אין לי עם שכונת התקווה, אבל איך תביא לשם בחורה? כאילו, רוצה לבוא אליה? אני גר בשכונת התקווה. לא, תודה, נאנסתי בעבודה. כל הרחובות במרכז תל אביב מלכים, שאול המלך, שלמה המלך, דוד המלך, וקינג ג'ורג'. הוא היה ראפר בתנ״ך! בקינג ג'ורג' יש חנות חיות שפתוחה 24 שעות ביממה. חנות חיות, מי צריך את זה? מה הסיכוי ששלוש בלילה אני יושב בבית עם טרנינג רוסי אחרי הכל. פתאום עובר לי בראש יואו, איך מתים שרקן עכשיו. <laughs> יש שני דברים שיש הרבה בתל אביב. הראשון זה חדרי כושר, יש כל כך הרבה חדרי כושר בתל אביב. פעם הכל היה נורא פשוט, היית הולך לחדר כושר, מראים משקולות, ורץ, זה הכל. היום הכל חוגים, זומבה, יש פה בנות שעושות שמת לב איך חייבים להדגים בידיים, יחיד. מדגימה לי את כל ההדגמה, אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה עם וואן! עם דו! ומאחורייך יש אודישנים לתוכנית ישראל דאזן גאד טאלנטס. אהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה זה חולק שם לשלוש, יש את אלה שרוקדות מקדימה, רוקדות פגז, אבל עפות על עצמן במראה, נכון? את מדהימה, את מדהימה, את מהממת, את מהממת, היא מפגרת, אני ואת זו אותה אחת. יש את אלה שרוקדות באמצע, באו לרקוד, הכל טוב, הן לא רוקדות מאחורה, הן לא רוקדות מקדימה, אין רוקדות. המאחורה של הזומבה זה המחויבות אישית של החדר כושר. אסופת נשים עם אפס קורדינציה עם חוטלות בצבע ורוד, טייצמן ומערפות זוהר של מעץ קונוס על הראש אהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה <אח> <אח> יוצאות משם באי, מדריכה היה שיעור טוב, מה היה שיעור טוב? את התמוטטת פה. קיקבוקס, עשו את פה קיקבוקס? אין גרושות בקהל? קראתי את הספורט הזה? גרושות שהולכות להוציא תסכולים על הבעל. לקח לי את הילד! לקח לי את הבית! העבירו אותי לקצרין! והמדריך מתסיס אותה, כן! תחשבי שזה בעלך לשעבר! תחשבי שזו החברה הכי טובה שלך ששוכבת עם בעלך לשעבר! איפה אתה מכיר אותי כל כך טוב? חברים, תקשיבו לי טוב, שלא תעזו לעשות פילאטיס. איזה חבר לשעבר לקח אותי לשם, לשעבר, אחרי הפילאטיס, הוא נהיה לשעבר. הוא אמר לי, אתה לעשות פילאטיס, זה טוב לגוף ולנפש, לא, לא, זה טוב לפדיחות. אני גיליתי שם איברים בגוף האדם שלא ידעתי על קיומן. <laughs> קודם כל המדריכה, בוקר טוב, בנות, והתימהונים מאחור, ואז יש להם הנחיות, ועכשיו כולנו ביחד נכווץ שרירי רצפת אגן. איפה זה? <laughs> זה אגן, זה ערךיים, זאת מפסעה, זאת רצפה. <laughs> רצפת אגן. <laughs> אמרתי, אולי נסתכל על הבנות, אני אקבל רמז, אני רואה את כולן ככה. <laughs> רצפת אגן זה פה, זה בשיניים, איפה? זה אחר כך, מה אמרתי לה, המדריכה, אני מצטער, אני לא מבין את ההנחיה, תקשיבו טוב מה לי, זה ציטוט, אני לא ממציא לכם כלום. היא אמרה לי, אתה צריך לשאוב פנימה את האשכים. מי טו! מי טו! איך עושים את זה? איך עושים, מה, נידן האינטרנשיונל, איך עושים את הדבר הזה? פתאום יוצא גיי מהיוגה ליד, אתה תצריך עזרה אם זו חמודה! אפרופו יוגה, יוגה זה תנאי קבלה לתל אביב, כולם בתל אביב עושים יוגה. יוגה, תמיד אני שואל אנשים מה זה, יש להם תשובות, יוגה זה סנטר, יוגה זה שלווה, לא, יוגה זה חוג שליטה בסוגרים, זה מה שזה. ביוגה יש לך מטרה אחת, 90 דקות לא להפליץ, זו המטרה שלך. חברים בגרים, תודה רבה, רבה, רבה לכם. אין מה לעשות, הוא מצחיק, גיורא זינגר. את זה ביוטיוב, כדי לראות את הבעות הפנים שלו והתנועות שהוא עושה שם, זה פשוט קורע. כן, אתם... מומלץ לכם, בקיצור, לחפש את גיורא זינגר, לא רק... לא רק בשביל זה, הוא פשוט מצחיק. כן, אז מקודם הסגרנו ש... מגיע לאלופטין מזל טוב על יום הולדתה. בהחלט. ואת יודעת מי עוד מגיע לו מזל טוב? לא. מיג ג'אגר, היום הוא בן 77. לא נכון. סבא רבא, מיג ג'אגר בן 77 היום. וואלה, ונראה מדהים. נראה אחלה. ועם מרץ שאין להרבה צעירים. כן, עכשיו מרון פייב, היה להם לאיד גדול שנקרא Moves like Jagr. כן. עכשיו נשמע את הגרסה. מתוך הסרט uh, החמובות מבוקשות, most wanted, והנה גרסת סקוטר ל-moves like jager. הביצוע. גם אני חושב ככה, ומזל טוב. ברור, לאחד וליחיד. כן, אז בשבוע שעבר רעשה, רעשה הארץ, למה? כמו שאומרים. כי איזושהי בחורה התיישבה לסמל המנורה, חשופת חזה, ואחר כך, ואז אה, היה על זה וכתבו, וזה, ואחרי זה עוד אה, בחורות אה, תפסו את הפטנט, והתחילו להתפשט בהפגנות, שאין לי שום דבר נגד זה, זה נחמד מאוד, כן? מותר לי להגיד מותר, שזה נחמד, מותר, כן, מותר לא כן? יפה. מותר, מותר לי גם לשאול דבר נגד זה, זה בסדר גמור. אז, אה, אז בואו נקדיש... אה... שני שירים ל... לה... איך להגיד את זה בעדינות? לשדיים! הנה הראשון! רביעיית מועדון התיאטרון, ששר על זאת מרחוב פנורמה. חיים חפר כתב את המילים העבריות. הלחן צרפתי במקור. לילה לילה לילה לילה לה יש בקיפה תתיחה תיגענה לרחוב בנולמה, אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה army אחלה רחוב. אה, נכון, רחוב פנורמה, יפה נוף. יפה נוף קוראים לו ככה. ב... בהחלט אחלה נוף. והנה עוד שיר. עכשיו, המקור הוא רוסי. אה, ומי ששרים אותו, היו גם נשואים באותו זמן, אורי אה, זוהר ואילנה רובינה. וגם פה יש מלאך. זה נקרא גלי עד, אבל יש לו שם נוסף, סמרה הופ. אז הנה, הופ, הופ, נשמע את גלי עד או סמרה הופ. ובקיצור, אותו ריזור, או היה גלי גלי גלי ים, ספינתי אולי יורדת, אין מתי נבוא למה לך ילדה רגשת וקולה עדין ורע? זה טוב שבאת ליבשת תפלה איתי מלאך סמרה הופ הופ הופ סמרה סמרה הופ הבירה בירה מצב רוח היבחור כער רזים אל תלחץ כל כך בכוח כי שעדיין לא חצי סמרה הופ סמרה הופ אם הבוקר נתפרדה מעינייך צוחקות, מהילדונת להבדיחי עד המוות לחכות. סמרה הופ, הופ הופ, סמרה הופ, הופ הופ, סמרה הופ. להיות האחרון זה תוציא ממוחך, זה מצפצפני עלייך לחינמה צוחקה, על ידך אני חלמתי על אחרת רחוקה. סמרה הופ, סמרה הופ, סמרה הופ, סמרה הופ. כן, סמרה הופ, ומה להגיד, היו פעם שירים שובבים. בהחלט. עברית יפה. כן, העברית לפחות הייתה תקנית פעם. כן, הנה עוד מישהו שאנחנו מאוד מאוד אוהבים אה, לראות את מה שהוא מעלה אה, לפייסבוק, כי זה מאוד מצחיק, קצת עצוב, אבל גם מצחיק, אבינוס באום. בהחלט, הוא... הוא עובד מהבית. הוא קוראה. הנה, האחרון שהוא העלה, אבינוס באום. שלום לכולם, עובד מהבית, הבנתי שיש הרבה בעיות עם ההנחיות החדשות, ואני ממש לא מבין למה, הכל פשוט וברור, אז בואו נתחיל. דבר ראשון, החל משבוע הבא, חג חמישי בוטל, במקומו סוף עד תשעה באב. לגבי פיצויים, אני שמח לבשר שכל אזרח יקבל 750 שקלים! יא! מי שלא צריך את הכסף, יכול לתרום אותו למישהו שכן צריך. למשל, אתם בעוד חודשיים. מי שבכל זאת רוצה את המענק, מתבקש לבזבז כדי להניע את הכלכלה, אבל לא בסוף השבוע, כי הממשלה סגרה את החנויות, ולא באמצע השבוע, כי הבעלים סגרו את החנויות. בכל מקרה, אזרחים שרוצים לעזור, שיצרכו בכף. אזרחים שצריכים עזרה, שיצרכו בחטא. אזרחים שמצפים שהממשלה תעזור, שיקפצו בזין. מי שעדיין לא קיבל את המענק, זה רק בגלל בירוקרטיה. ולכן, בימים אלה מדינת ישראל מקימה את המשרד לטיפול בבירוקרטיה. ניתן להתקשר אליו בפקס בלבד. בימים אי-זוגיים, בין אחת לאחת ורבע, מקומך בתור, נצח. ועכשיו להגבלות. לגבי מסעדות, אנחנו סוגרים לתמיד, תרצו משהו מהמטבח, לגבי משלוחים, פתוח, אבל לאות הזדהות עם הממשלה, השליחים ייסעו בזיגזג. אגב, זיגזג, לגבי חדרי כושר, הוחלט, חד משמעית, לזכור, לפתוח, לזכור, לזכור, לזכור, לבטוח, ולשחרר. זה האימון. לגבי ים, ביום חול מותר להיות בים, ביום שבת מותר להיות בחול. מי שרוצה לטבוע, שיחכה ליום ראשון. עצמאים יכולים לטבוע בחובות. בריכות ציבוריות, אסור. בריכות מי שלא אוהב שמשתינים עליו, שיוציא דרכון זר. אגב, ילדים, בתי ספר סגורים, קייטנות אין. מי שאין לו מה לעשות עם הילדים, שיביא אותם לעבודה. מי שאין לו עבודה, שלא יביא ילדים. מי שאין לו ילדים, שייתן עבודה. כמו כן, בגלל המצב הכלכלי, תנועות הנוער ייסגרו. הצופים יצפו בטלוויזיה, הנוער עובד, יפרנס את ההורים שלו. לגבי חיילים, בשביל לצמצם את כמות המפגשים. אלה שיצאו הביתה, עד חמש נפשות. אלה שבקריאה, עד חמש בבית. לגבי הפגנות, מפגינים שיהיו אלימים, המשטרה תשפוך עליהם מים. מפגינים שיהיו עקשנים, הממשלה תשפוך עליהם כסף. עד כאן עובד מהבית. מי שעדיין לא בטוח מה מותר ומה אסור, Oh. עצוב כמה שהוא מצחיק. עצוב כמה שהוא מצחיק, כן. אז אנחנו פתחנו את התוכנית עם שיר חדש, אנחנו, אה, אנחנו נמצאים בשלושת רבעי תוכנית, אז אנחנו נשמע עוד, עוד, שיר, עוד שיר, חדש? שיר חדש. כן, מה יש? יש. למה לא? אנחנו אוהבים דברים את, חדשים. אה, יש, לך, יש לך משהו נגד שירים חדשים? נהפוך הוא, נפוך אנחנו הוא. בעד. כן. מי, מי, מה, מו, למה? קוראים לו עומרי בר-לוי. אוקיי. Okay. מתלונן על זה, איך זה שכולם בתל אביב מספרים שהם פגשו uh, ברחוב את uh, טרנטינו, ככה בפאב, או, או אני יודע מה, נכנס לקפה, או סתם מהלך לו ברחוב. כן, שמעתי שהוא מסתובב פה. כן, אז הוא אומר, מה, מעביר מה פה את הקורונה. אז הוא כתב שיר על uh, טרנטינו. הוא הנה? צודק. כלוש צלי מ שר הת בב לב ה שנשי עי מונושל הגוזבתו ל שותים גמנירוצ לם כושת טינו גמנרוצ לו תובחוב ט לא יודע מה הוא מתלונן, כי גם לנו לא יצא לפגוש את טרנטינו. אבל יצא לו אחלה שיר, אהבתי. חמוד מאוד, חמוד מאוד. טוב, עכשיו מאייקון קולנועי אחד, מה שנקרא, נעבור לאייקון קולנועי אחר. למי? בגזבני, בגזבני. מחר, מחר, הוא בן שמונים. לא רואים עליו? לא רואים בכלל. האמת, אני לא יודעת אם עדיין רואים אותו בכלל. יש עוד סרטים מצוירים עם בני? אני בטוח שיש. לא ניתון, לא מתים אף פעם. בקיצור, מחר לפני 80 שנה, בקס בני עשה הופעת בכורה בקולנוע בסרטון שנקרא ווילד האר. האר זה ארנבת. עכשיו, מה אנחנו... רוצים לשמוע בגזבני, נכון? Uh, אז הוא והחבר'ה של לוניטונס uh, הקליטו פעם אלבום של שירי ביטלס. וואלה. כן. לא ידעתי. גם אני לא עד שמצאתי. זה מה שנקרא יגעת ומצאת, תאמין. אז הנה, בגזבני והחברים שרים ביטלס. בבקשה. הנה. זה כבר. This is it, Daffy. The big time. They ain't seen nothing yet. We'll knock their socks off. <laughs> nah, I gotta tune my bass. How about you, Alma? All tuned up? I'm very nervous, Bugs. What if I break a swing? Oh, no! Hey, Taz, got your drumsticks? <laughs> That's not drumsticks. Hey, we're on! And now, ladies and gentlemen, tonight on our show, we have a group of fellows who've taken this country by storm. And here they are to play for you tonight, so let's give them a big hand. One, two, three. She loves you, yeah, yeah, yeah. She loves you. She said she loves you When you know that can't be bad she, she loves you And you know you should be glad <laughs> She said you hurt her soul She almost was to mine You're supposed to be the quiet one Stick to the guitar Or not She said she loves you When you know that Be glad. Glad. She loves you, yeah, yeah, yeah She loves you, yeah, yeah, yeah With a love like that, you know, you should be glad Hey, Bugs, stop hogging the mic That's why we kicked Porky out nah. Just remember who bought all the equipment oh, Just remember who figured out how to use it Just remember who could pull the plug You win Because she loves you And you know that can't be bad She loves you And you know you should be glad <laughs> She loves you Yeah, yeah, yeah She loves you Yeah, yeah, I'm convinced already To love like that You know, you should be glad look, I'm pixelated with a love like that You know you should be glad בגזבני like you know בן שמונים ו... את מאה ועשרים? לא רואים עליו, לא רואים עליו. למה מאה הוא יחיה לנצח. מן הסתם. אבל מה. אחרי ששמענו איך בגס uh, בני והחברים שלו שוחטים שיר של הביטלס, <laughs> אז נשמע איך הביטלס עושים שמות בשיר הזה. צ'צ'ה בום, עכשיו את השיר הזה... אבל זה לא היה רע. לא, זה לא היה רע, נו, מה לעשות? זה לא היה רע. <laughs> אבל את השיר הזה, הם אה, הקליטו באודישן לחברת התקליטים דקה. זאתי שלא החתימה זאת אותם? זאתי שלא החתימה עכשיו אותם. עכשיו אנחנו מבינים למה. ומה שכן, הם אחר כך... כשאתה רואה את השיר הזה באודישן לחברת התקליטים EMI. שכן נחתימה. שכן נחתימה אותם. יחד עם, עם עוד הרבה שירים, כן? תראי מה זה, כבר הגענו לסופה של עוד תוכנית. איך הזמן רץ כשנהנים? כן. עם מה אנחנו מסיימים? אני חושב שעם הגשש. תמיד טובים. הם... טוב. גשש תמיד טוב. כן, הם שרים שיר שנתן אלתרמן כתב, ונעמי שמר הלחינה. זה השיר על בנימין. לא גנץ, לא נתניהו, לא בני בום. בנימין מתודלה. אבל קודם מסעות... נגיד שלום? אני חושב שכדאי, לא? אז, אז תודה, אהרון. Uh, קודם כל תודה לדותן הטכנאי. בוודאי, ותודה לכם שהקשבתם לנו. ותודה לאמירה. ותודה לך? ושיהיה לכם שבוע טוב, ותישארו בריאים, כמו שאומרים. ורק תחייכו. ואנחנו נסיים עם הגשש החיוור. הנה, מסעות בנימין מתודלה. והפתיחה הזאת היא דווקא מתכתבת לנו עם בסממות שככה זה משהו קצת ספרדי ככה. מנושם שנשו בו חבור, יקלעם אלוהים בכף קהלה. אל דרכי נדודים, דרכי נדודים, יצא מנימין מתודלה. אל דרכי נדודים, דרכי נדודים, יצא מנימין מתודלה. צבא ערבות ויערים ולא נב בכל אלה הוא אלע גם חצה גלי ים זוהרים מספינה שנקראת קרע ואלע כי נוסע גדול, נוסע גדול היה בנימין מדודלה became happy I see the hero from my references for example from the bottom because her name is mother and because the hero was the hero from the same time Nosea Gadol, Nosea Gadol Haya Bilyamin Mictudela He came to the Kush He came to the Kut He came to the Sambation